Розділ 29. Знайомить з мешканцями будинку, до якого потрапив Олівер. У затишній кімнаті, вмебльованій скоріше по старосвітському, аніж у стилі, який тепер вважається елегантним, снідали за добре сервірованим столом дві жінки. Їм прислуговував містер Джайлз, бездоганно вдягнений у чорну трійку. Він стояв на своєму звичайному місці, на півдорозі між буфетом і столом, випроставшись на повний зріст, голова відкинута і трохи схилена набік, ліва нога виставлена вперед, права рука закладена за борт жилета, в опущеній лівій таці і всім самовдоволеним виглядом своїм показував, що усвідомлює власні заслуги і вагу Одна з двох жінок була вже не молода, але трималася так рівно, що висока спинка дубового стільця, на якому вона сиділа, не була рівніша за її спину. Вдягнена вона була просто, але й смаком. Загалом старосвітський крій її убрання вигадливо поєднувався з кількома лініями новітньої моди, які не псували, а навпаки тільки підкреслювали красу старого стилю. Вона сиділа, склавши руки на столі, у величній позі, і очима, ясність яких майже не затуманили роки, пильно дивилася на свою молоду співрозмовницю. Дівчина милувала око свіжою, чарівною красою юності. Вона була в тому віці, в якому Господь, мабуть, вибирає людей, щоб в ім'я своєї всеблагої мети втілювати ангелів у їхню смертну оболонку. Їй не минуло ще й 17 років. Вона була така струнка і граційна, така ніжна і ласкава, така чиста і вродлива, що здавалася створінням неземним, неспорідненим з грубими істотами, що населяють наш світ. В її глибоких темно-синіх очах і на шляхетному чолі світився розум, дивовижний як на її молоді літа і як на просту смертну взагалі. А проте привітність і лагідність, тисячі відблисків світла, що осявали її жваве обличчя, не залишаючи на ньому жодної тіні, а головне – усмішка. Мила, весела усмішка були створені для родини, для миру і щастя біля домашнього вогнища. Дівчина господарювала за столом. Випадково, звівши очі побачивши, що старенька дивиться на неї, вона пустотливо відкинула злоба гладеньке волосся, і очі її засяяли такою любов'ю і щирою відданістю, що духи небесні всміхнулися б, якби глянули на неї у цю мить. «Брітлза все ще нема, хоч минула вже певно ціла година, відколи він поїхав», помовчавши, зауважила літня жінка. «Година і дванадцять хвилин, пані!» уточнив містер Джайлз, діставши з кишені срібного годинника на чорній стрічці. «Він такий забарний!» – зітхнула старенька. «Цьому хлопцеві завжди бракувало спритності», – кивнув головою слуга. «Коли, між іншим, узяти до уваги, що цьому хлопцеві бракувало спритності вже років тридцять з гаком, то навряд чи можна було сподіватися, що він ще стане моторніший». І, по моєму, він що далі, то більше ледачіє, сказала старенька. Якщо він затримується на вулиці, щоб погратися з іншими хлопцями, то це справді непростимо, сміхаючись, мовила дівчина. Містер Джайлз, певно, обмірковував, чи доречно буде й собі зобразити шанобливу усмішку. Але тут до під'їхав кабріолет. З якого вискочив і щодуху помчав до ґанку гладкий джентльмен. У якийсь таємничий спосіб він за мить опинився в кімнаті, вдершись до неї так раптово, що мало не перекинув і містера Джайлза, і стіл, за яким снідали господині. Це не чувано. вигукнув гладкий джентльмен. Моя люба місіс Мейлі! господи. Щоб отак серед глупої ночі, це просто нечувано. «Дивно, що ви не померли з переляку. Просто дивно, що ви лишилися живі», – провадив він. «Чому ви не послали по мене? Господи, мій слуга вмить прискакав би сюди, і я теж, а щодо мого помічника, то він взагалі був би щасливий допомогти, як і кожен за таких обставин. Боже, Боже, так несподівано! І серед глупої ночі!» Лікаря, здавалося, особливо вразило те, що грабіжники напали несподівано і серед глупої ночі, не у джентльменів, що присвятили себе цьому ремеслу, заведено було залазити в чужі оселі у півдні, та ще й попередивши про свій намір листом за кілька днів до того. «А ви, міс Роза, звернувся лікар до дівчини, і я. «Ну, звичайно, звичайно», – перебила його Роза. «Але на горі у нас лежить один бідолаха, і тітуся хотіла б, щоб ви його оглянули». «А як же? Зараз огляну», – сказав лікар. «Я чув, це ваша робота, Джайлзе». Містер Джайлз, який гарячково розставляв на столі чашки, густо зашарівся і відповів, що ця честь справді належить йому. «Честь, кажете?» – перепитав лікар. «Не знаю, не знаю». Може підстрелити злодія в кухні і справді така сама честь, як покласти супротивника на дуелі на відстані 12 кроків. Уявіть собі, що він вистрелив у повітря Джайлзе, і вийде, що то була справжня дуель. Містер Джайлз, якому здалося, що цей легковажний жарт є спробою применшити славу його подвигу, Чемно відповів, що не йому, звісно, судити про такі речі. Але, на його думку, нападникам було не до сміху. «Та їй Богу це правда!» – вигукнув лікар. «То де він лежить? Проведіть мене до нього. Я потім ще зайду до вас, місіс Мейлі». «То він проліз у це віконце? От ніколи б не повірив». Безугаво балакаючи, він пішов слідом за містером Джайлзом на другий поверх. І поки він туди піднімається, читачеві корисно буде дізнатися, що містер Лозберн, відомий на десять миль довкола просто як лікар, погладшав скоріше завдяки своїй добрій вдачі, аніж від того, що йому добре жилося. Якби округа та була і в п'ятеро більша, в ній однаково не знайшлося б милішого, щирішого і веселішого старого парубка. Лікар пробув у пораненого набагато довше, ніж сподівались обидві господині, та й він сам. З кабріолета до кімнати нагорі перенесли його велику пласку скриньку. Раз у раз він смикав задзвоник, Слуги весь час гасали сходами вниз і вгору, і все це свідчило про те, що в тій кімнаті відбувається щось дуже серйозне. Нарешті лікар повернувся. Вираз обличчя в нього був вельми загадковий, і перші ніж відповісти на запитання про стан свого пацієнта, він старанно зачинив за собою двері. «Місіс Мейлі». «Це дуже незвичайний випадок», – почав він, прихилившись спину до дверей, немов для того, щоб ніхто не ввійшов. «Невже він помирає?» – спитала літня жінка. «За даних обставин, нічого незвичайного в цьому не було б», – відповів лікар. «Але, гадаю, він виживе. Ви бачили цього злодія?» «Ні», – відповіла літня жінка. І вам нічого про нього не розповіли? Ні. Перепрошую, пані, отрутився містер Джайлз. Але я саме збирався розповісти вам про нього, коли прийшов доктор Лозберн. Річ у тім, що містер Джайлз спочатку просто не зважувався признатись, що він підстрелив малого хлопчика. Всі так хвалили його за хоробрість, що в нього, хоч уби, не повертався язик розповісти правду. І він відкладав пояснення з хвилини на хвилину, розкашуючи в промінні скромнущої слави, здобутої його непохитною мужністю. «Роза хотіла подивитися на цього чоловіка», – мовила місіс Мейлі, «але я їй заборонила». Гм, на вигляд він зовсім не страшний», – зауважив лікар. А ви не згодилися б глянути на нього в моїй присутності? Якщо це необхідно, я згодна, відповіла старенька. Так, гадаю, що необхідно, сказав лікар. В усякому разі, я певен, якщо ви не подивитеся на нього,